să unele este primă cu putere multe spre împlinirea evangheliei iubirii fiu, Domnul nostru Iisus Hristos. Să fie mit cuvântul tău Părinte, în de regresat în răspundând he <laughs> și am văzut prin templu pe cei care știu de Eu cer de acolo, vei le-a luați acestea de aici și nu faceți casa mea, casa de istorie. Și și să adus aminte ucenicii lui că este stris, râvna ca să-i tatăm, atunci. just a Suntem în perioada pascală, săptămâna luminată, când trecem de la un rascic la alt rascic, și pe bună dreptate că această înștiinuire de rascice este și prilej de bucurie de toate copriile comuniceaste, pentru că aceste rascice. timp să pune Sufletul într-o sărbătoare. De ce? Pentru că, întâi de toate, Sufletul se împărtășește în mod sensibil și în mod mai direct de Havel, Dumnezeu. Și Sufletul este cel din TI care simte, iată, prezența Harului ce aduce sărbătoare în fiecare din noi. Și e și firesc lucrul acestei să fie bucurie la praxnic, pentru că este un praznic al trecerii. Paștele nu sunt altceva decât o trecere de la moarte la viață. Cine nu se poate bucura după ce a trecut de un examen, și că se bucură timpul și de greutatea examenului și de rezultatul bun, Sau cine n-a ieșit din un precază, dintr Iată că Hristos ne izbăvește de moarte prin pogorârea sa în și învierea sa. Și de aceea, acest prazm de bani este un prazm al trecerii noastre, care, sigur, după cum am spus, ne ține într-o stare de bucurie, într-o stare de slavosnovire al Lui Dumnezeu pentru darul să. de astăzi, să viți este prilejit întâi de toate de faptul că la Constantinopol s-a preznuit Sfințirea Bisericii de la Zorul Tămăduirii. Leon cel Mare, după ce a fost tămăduit și a primit prorocia, și, de fapt, s-a primit prorocia că va ajunge în părat, a zidit o biserică la acest zvor, unde a primit pe Maica Dumnezeu, un care a tămăduit pe un după cum știți, și zidind această biserică îngrinată acestui zvor cu a făcut mare astea în Imperiu. Și acest prazitor l-a făcut și în spunea că biserica, pentru care a viitor. o Însă, pe că bucuria este prijevite de un iar de o sfințire, de data aceasta, a unei biserici, și știm, la jurul nostru, că multă pregătire se face atunci când se sfințește o biserică, și multă bucurie a ei. Esența sfințirii bisericii stă în prezența acestui izvor de Izvor care, după cum se arată și din Sinaxar este tămăduitor de orice boală. În Sinaxar sunt trecute multe boli din vremea aceea, așa putea zice și din vremea noastră. Sigur, nu este o, un zor magic care am zice noi că tămăduiește pe care nu magică, după încarcă după puterea ei. ce este un izvor care se vârșește minuni când este în cu credința fiecăruia. Fără credință am putea zice că este o apă obișnuită. Însă, această apă însoțită de credință, o face izbăvitoare de orice boală. Chiar și în viele de morți, În sinea seara, în ției de astăzi, se arată că această apă a și pe ce morți. De aceea, nici nu insist să enumerăm toate minune și toate bolile care s-au Rezolvat din această apă făcătoare de Dumnezeu. Ce aș vrea să spunem mai adică. și să vedem că și această apă este creciunită de un alt izvor. Iar izvorul este marca Domnului. Că ce a făcut ca, această, ca acea apă, acel izvor a care se găsea în acea pădure neștiinoasă, să fie făcător din lume. Mai întâi, l a ținut cum? Și altădată, iată, mai întâi, domnul s-a arătat sfințitoare de izvoare. Mai mult, dacă am putut observa în puterile acestei practic de astăzi, mai ca domnul este sublimiatul. Și toate cântările acestui praznic sunt o de cânteț pascale pur cânteri aduse mai domnului ca izvor de mătuerie. Vi se cioși L-am văzut pe Mântuitorul răstignit pe cruce și din poastra Lui ne-a tăneat sânge și apă și cea în amintirea acestui moment, noi săvârșim liturghie astăzi. Astăzi îl vedem cu ea. Dacă vinerea trecută, trupul, sau mai bine zic, Trupului său a fost dărâmat de iudei, răstignindu-l și înglocând-l. Iată, după trei zile, îl vedem în viață, îl vedem restaurat. Și astăzi, vedem cu un trup nou care intră prin ușile cu Dacă tot binele Maica Domnului stătea la puța Mântuitorului, părăsită de toți, rămânând în doar femeile lor A alături de Apostolul și Evanghelistul Ioan. Astăzi, în vinerea aceasta, Maica Domnului este slăvită de toate neamurile și mărită pentru darul pe care iată, ea mi a lăsat în fete. Dacă vinerea trecută, Maica Domnului plângea pentru ce a făcut omul lui Dumnezeu. Iată că vinerea aceasta, Maica Domnului se roagă Fiului Său să facă temăduire prin această apă care și astăzi se sfințește în toată biserica, ca să fie izvor de temăduire de orice boală și ori, de orice neplitință. Și când îți spun de orice boală și de orice mă refer în de toate și la neplitința sufletească, și la boala păcatului, dar și la boala trupească. Și dacă acea din Constantinopolul de astăzi, acea apă, este tămădintoare dacă este și credință, la fel și aceasta apă de astăzi, de mică dacă este credința noastră. Și tot vinerea trecută lui Spidecioși, am văzut-o pe Maica Domnului, vărsând lacrimi pentru Dumnezeu. Astăzi o vedem izvorând apă tot pentru voi. Și tot cu rugăciune către Dumnezeu. De aceea, pe Ușite mai ca este numită de Biserică izvor al mâncărimii. De ce? Pentru că dacă din Pământ izvorăște apă, din mai ca ai și Mântuitorul, Cel ce a mântuit pe omul, iată, Cel ce l-a trecut din moarte la viață. de aceea, pe bună dreptate, biserica ca o primește Mântuitoare de toate nevoia și de toată doară. Și prin și auzim adesea această rugăciune și-o rostim, ușa minunostrivirii, Deschide o nouă, nu e câteodată despre Că ea se face ușă către Dumnezeu, ușă către ceea ce este milostiv. Ca să nu pierim noi cei din ecafie, strigă strigăm. în El, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi. Deci ea este mântuitoare din Nevoile noastre, cele cu care ne. Lovim în fiecare zi. că Tu ești mântuirea neamului veles. pentru că ea, cum am spus, prin rugăciunile ei, prin nașterea Mântuitorului, se face mântuitoare, pentru care multe purtă ne-am Dumnezeu. Să alergăm așadar, peste sfinicioși, cu credință la izvorul pe care Maica Domnul îi lasă. Ca, biserică, ca, gustând din apă pe care o avem, să fim și noi tămăniți, pentru că cine poate zice că n-am niciun de tămăniți? Așadar, dacă ne vedem toți cu nevoi să alergăm, împletim nevoia noastră, cu rugăciunea și cu credința, avem de vedere că dobândim izbăvire de la ceea ce este izvor al trădării și motivului. Amen.